Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salatu və selamu alə eşrafilənbiyyəi və mürsəlin. Nəbiyyina Muhammed və alə alihi və ashab-ı ecma'in. Amma ba'd. Kardeşler, hamımız. E, Allah'ın izniyle Şaban ayındayız. Ve Ramazan ayına çok az qalıp. Allah Azze ve Celle'den Gözəl adları ilə, ucaq sifətləri ilə diləyirəm ki, bizlərə Ramazan ayının orucunu ixlasla, imanla tutmağı nəsib eləsin. Amin. Bizləri xeyirlərə muvaffaq eləsin. Amin. Və bu Ramazan ayını e, günahlarımızın təmizlənməsi üçün, kəffarı olunması üçün bir səbəb etsin. Amin. Bu əslində, əziz qardaşlarım, Ramazanın gəlməsi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 Qur'an-ı Kerimdən buna delil, kardeşlər. El-Baqara suresi 183. ayə. Allah Azza ve Celle buyurur, Ya eyyuhallazīna âmenu, kutiba aleykumus siyamu kemə kutiba alellazīna min qablikum, leallakum tettequn. Ey iman getirenlər, sizdən öncəki ümmetlərə namaz vacib olunduğu kimi, sizlərə de vacib oldu. Belki Allah'tan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 Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə Ramazan ayının orucu vacib olanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin neçə yaşı var idi? 40 yaşında Peyğəmbərliyə verilir. 13 il Məkkədə, hicrətin üstün ikinci ilində 55 yaş olur Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin. 55 yaşı olanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin. 55 yaşın içində olanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ramazan ayının orcu vacib olur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 9 Ramazanın orucunu tutur. 9 Ramazanın orucunu Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm tutur. Və hər hansı bir müsəlman əddi bulğa çatmış olarsa, ağlı üstündə olmuş olarsa ona Ramazan ayının orucunu tutmaq vacib olur. Dəlilərə vacib deyil.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 həddi bulğa çatmamış uşaqları da oruca alışdırasın. Məsələ, kin ortətən tutturursan, bəzi günlərdə əsrətən, ilkindiyyətən tutturursan və bəzi günləri kamil tutturursan, ayda üç gün, beş gün, 10 gün belə ki, elə ki, uşaq Ramazan ayının orucunu tutmağa alışsın ki, birdən-birə böyüyəndən sonra or oruç tutduranda buna bu məsələ ağır gəlməsin.